الحمد لله وكفا وصلاة والسلام على سيد الرسول وختم الأنبياء وعلى آله وأصحابه لتقياء المعباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَسِيرَةُ الدَّبْيَانِ د مدینه د حجرت واقعیت ویلی وو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې ته تشریف اوری اودا خبره مفکې بیان کی مونږ ویلو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې ته تشریف راولونو د نور و کارونو سره سره یو دری غټ کارونه کړی یو د مسجد نبوی تامیره و بادي درم دwem د مسلمانانو صحابه کرامو منس کی معاخات او درم میثاق مدینہ مسجد یزکه جوړو چيدا د مسلمانانو دین فراجیشت می معاملہ تو مرکز ده دین بغیر کې دینش مسلمان او د مسلمان مسلمانی چې جمع او تازه یې جمعات وایي چې جمعات نونو وبیا مسلمانی بقا ګرانه را په یو اسلامي معاشرت مخاخاتې قائم کړل دی د مسلمانانو خپل منسکی یو بهترین معاشرتي نشامه جوړول مقصد ده ذکر شي د مسلمانانو خپل منسکی منا محبت رورولیوی دادا یو مسلمانانو د معاشره او سوسائطه احم ضرورت اجتماعیتی درمی میساقی مدینه و ناغمیساقی مدینه د یو اسلامی ریاست بنیاج سیاسی تی یو کار روحانیو که کا دویم معاشره تیو که درمی سیاسی تی غټ دنیا جوړ نو رم ډیر شي دی خدا غټ بنیاد دي کارونه په مجلس کې واجب د مسجد نبوي د تعمیر او د اغېذ نظام متعلقه خبرې کوو نبی عليه الصلاه والسلام څنګه چمخه مونږ ویلو مدینه تا رور یو میدان کې کېنا څا او بیا دا غینا بعد نبی علیه السلام دا بویو و انساری رضی اللہ تعالیٰ نحوکور که دی رکیدو اراداو کرد نوم پا دغش پا نن رو رسید دی جمیر نوم پا دغش پا چه سبال خالی روزو نبی علیه السلام دا شکیر تیمه بنو نجا رو غستد لی ما نگل تو عباد ابو یو منسایی هم ده دقیب بنونا جار ده اصل که ده خزرجو یو دن بیا خیلیه خزرجو که دیر بنیادی تو رغت دو دلیدی انسار اوس قبا سر عباد خزرج موي سر قوش عباد بیا ده آس پل بیا والا والا خیلون نو دا دا اپنو نو ده رنگ ده ندا پاکی او خیل لی پری او طول غٹ خبیلہ کی بنو نجار او دا نبی علیہ السلام ما ما خیل لی لکسنگ چمخ کی منگوی دو بارحال نبی علیہ السلام دا اخپل ما ما خیل بنو نجار پا دا غاوال اشپا روغو دی پسی جوابو که تا سراش اچی کله رال نبی علیہ السلام و تو, تو فرمائنه چی دا سمک دا دا میدان و ڈاک دا دوخه چې پکې ناس تا وا قصوا نبی عليه السلام دوه خینو دې کې به دوی د د دې درمنو کنه زمیدار په جېری درمنه سپکېږي غنم منم پکې اچ او سيو کچټ دیوالن پکې ولاړ پکې sed mushrikeeno da mushrik zamana jahiliyat da wos qabroonam پکې د کجوري ونیو پکې ولاړ او دا میدان کند اکا پر و حموار نو کند پر میدان نبی علیہ الصلاة والسلامتو ای دادا چار ماتا دا دی کیمت چې ہے چه دا زدرن کیمتن والمو پدی جمع جوڑولو اراد لرمو دا زدر اصل کی یو دو یتیمانانو ما شمانو سخلو سحیح رضی اللہ تعالیٰ نوما او دا دوالا معشمان د اصحاد بین زرارا چا هم سردار ده د دی بنو نجال چی نبی علیہ السلامی کور تا بوتکنه روخه و لبوتلی بره دا داغر د و دا دپر تربیت نو نبی علیہ السلام چې کلا دا اراده ظاہرکنه نو دی بنو نجال ورطوئه شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من باغا راضيكو اما شمان او من با تواقلو او من با وقفو پا بارحال اما شمان او اغوی بن ضرارت چوه ناوی دا من اسی ورکو اللعنة پانا ما نبی علیہ السلام مين اسی ناو برن جاروی من با کیمت دا کنو با وقف کو نتاس با مناحلی زکاة چې د جمعه د په خپل مال په خپل لاس کې راغله دا کړه ډېر لوی مقام دی کله همو خلکو ته سنحته حدیث کی راځي من بنا لله ما زين بن الله لهو بیتن فل جنن او والله چې جمعه جوړ شو تر قیامت اور کې مسکی خدا غو په کې حساب وکړي نو بری کې خدا نو نبی عليه السلام چری میسه چړي مزینه بوو کیږي اا صدقې جاریه برحال نبی عليه السلام دا دبون ننجارو دا طرف نہ یاد دی طرفنا علی معشومانو دا طرف نہ وقف نہ منله پیسے ہوا ہے مرحلہ دی زائش ہوا لس دینار دا کیمت ہوئے بش نبی علیہ السلام پر روایت کہ رضی اللہ اب بکر صدیق تو یہ ورک نو صدیق رضی اللہ عنہ اغا 10 دینار اغا ادا اوپدی با نبی کا شروع پس چما مخ چه ده میدان کسو نانس من مالک رضی اللہ و تعالیان ہوئی پده میدان کې د مشرقین و قبرون اوسف ده جاہیلیت او کجوری سوانی وی پکی در من درنگ کند کپر زیو نبی علیہ السلام فرمائل ده قبرون اروان که زار قبرون ده او ده قبرون ده اڑو کی مڑو زکوا جدارہ چې د مشرک د قبر داسې قدر نشته او دا غدار وو او وسیبلخه منتقل کجورونی ووخه او د کند هموارې بس میدان هموار شو بری باندې بیا کاف شروع ولته یو مسله مخکیم چرتا سیرت دوران کې یا درس دوران کې منکړې بچی قبرستان او مبارکی جمعه جوړو جایز نه حالبتا داسې زور قبرستاني لکا دغه د مشکینو څخه قبرونه پکيو نو داغه د دا جواز لپاره دا شرط دادې چې دا, دا, دا قبرونه بدیزین لري کول وکایي په څیر مسلمانانو مغبره کې خدیمه جوړه روانه زکد د توحید عقیده خلاف او اته نقصان رسون کې شریعت من کړي د قبرستان ته خود دې سو قبره اوه بس خالي کړلوی بس مرحل زمکه هماره شو د مسجد د پارسه دخټو بل پونو خخت جوړ کړیش س ګټه راوند کړیش او تعمیر شو شو نبی علی السلام په خپل بدی تعمیر کې سواغشت خخت به راوند لوي چې اوله وکټه صحابه کرام عمر سره وو د غزمه تقریبا هغه وخت کې کړه چې تعمیر اول کيده نو سل غزا يا څکم سل غزا د غزې نجومات بیا د سودا خیبر نواد په د لیکل غوښتي شوهل نو روایت کې را دي د سل غزو نه زیاتره سو کوئی کمه ده نو اصل تدبیق ادارې چې اول کيده سل سل غزو نه کم زه او بیا ته کیناباد کله چې خېبر نباد ورکی توسيکی دنو بیا سزای و سره اضافه شونو د سلو غزونه زیا زیاد بحال تعمیر شروع شو او د دا جمعه دازمکه دا چې ونو دا مربا شکل کې وا قبلاغه وخت کې بدل شوی نه نو, نو بیت المقدس طرف دا قبلا وا هغه طرف ته قبله جوړ کړی شو ساده جمعه جوړ کړی شو د کجورو دا تنیرولشی ده دستنو پتور دا پیلرو پتور استعمال کرده. او گتا و خطا دا پکی دیوالونو کیو لگوالشو طول تال سوی دا دیوالونو لمبیو چطوالی ست تقریباً دریگا زپوری او دا بره پی دا کجوری او دا رنگ دا دا کجیرو پانی مانی دا واچو دا چتو څنګه او پانی په واچو لیش د لویو جنګل چې با باران کېدنه لاندې سمکه بلم ده دا نبی اصحاب کرام خوره وروړي په دې کې واچولي خوري کوي خورو سره بیا د خلکو کپڑے او تنځي و غیره چې د خورو کېدل نبی صادق کرام دا سوکړل چې د خوڑ نه په زولو کې شګې وروړي او حدا ټچ مات کې او خونو نه بساره کرام وزول ډاکولي او شګي بیر وړي او د پیغمبره مځینه اووی کې خوره چې نبی عليه السلام مولید چيز ولر ډاکینو ډ خوشاله شوې د امر خکارو شيګوای شي بیا دغه څو په کینری نه کಾಣي چې دی شي دې کಾಣي رسوبه نه لري نه او د دې شه المبارکیو حدیث کې مرایي چې نبی عليه السلام اي تاسو د جمعه دا شګ مو واس چپ دې باندې الله ته سجدې او دا شګه دې انسان له قسم ورګي چې تا دې په قسمی قسم یی بار می مو با سجکه چې په ما باندې مسلمان الله ته سجده لګولې برحال دروازې په کی جوړې کړې شې درې درې دروازې وې د مسجد یو قبله طلب طرف ته دیواله هغه ته باب النساء دی بل مغرب طرف ته دروازه باب الرحمت او بل دروازه بابي جبري پدې درو نمونو سم مغانوونو باندې او په مغړه طرفونه هغه ځای مغړه لري په هغه طرفو ده باب النشاء چې ما جنويته څلور वर्षे باب الرحمت او دغه بابي جبري دا دروازې په دغه نمونو دغه طرفونو توسل دي برهل په دې طریقه باندې مسجد تامیر شورو جوڑی ده کل چې تعمیر کی ده نو نبی علیہ السلام و سلام و صحابه کرام و عشار بی چکاری کب او داوی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمحاجر اللہ جن خود آخرت جون دے خو انصار و محاجر و مغفرت کی زګان صارم مهاجر ټول لګیو کڼ جواتې جوړ او دام نبی عليه السلام ميداشارم هاذا الهمالو لا الهمالو خیبر هاذا ابر ربنا واطهر وای د خیبر د کجورو د دنیا بارونه بس بارونه اهم بار خدای له چې الله سره د دین کار کيو خدمت کيو جمعه جوړه او بیا وی ای زمو رب دا ډېر دني کېو د ګنا نه د انسان د پا کو لږار نه چې څळे تا میر کې دین خدمت کې جماعت جوړ نو بس صحابم لګیا دي او پیغمبرم لګیا صحابه کرامو چې کلا د نبی عليه الصلاه والسلام دا اشاره ورته له نور جذباتي زیلکان پیغمبر ول دعا کوي د دې کاره نیت نو د صحابو بیا د اشاره لین قعدنا والنبي يعملو لزاك من العمل المزلل مزلل وي که چاته ممکنو پیغمبر لګی عمل کوي نو دا زمون دانا سببیا ډېر د گمراهی ګای پیغمبر بکر کینګو paramagnetic کینو نا نو لګیو مسجد تامیره وکه امر ابن یاسر رضی الله تعالی مبارک چې نور مرګر وایو یو ګټه او یو یو خښت او چته توله ما بد بد وګ چته ولي نبی عليه السلام چولي د مې د ما سر مې دوړي او سانډلې خوره شب ختوګن دوړي او سانډلې بل دغه دا ويختوی د ګولګوتی او ګورونو خوره دوړه به ان ختې او نبی عليه السلام راتوي وایح لنکا یا ابن سمیا اے د سمیا زیا مور شه چه شوي راګن عمرو الشهید در اسلام د دې عمر بن یاسر زلال وي ماته چې افسوس ته طالره د سميه زيا تقلك الفئه الباغيه یو باغی دغه قتل کیو شهید کیږي په دې موخه نبی السلام له شاهدت خبره موره دا به ابو استو چې کلب بغاوتونز جوړ شو غا نه بغاوتونه بغاوتونو کې د عثمان زلالان دا اها شهادت نفس کمیفتنی ر علیه پدر کی بیا دے شی چیرے چتا اغا دور دامیر المؤمنین خلقو خلاب کڑو بغاوت کڑو اغا باغیان او خوارج او خلق چا بغاوت کڑو نو بیا پا جنگونو کی دا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شی چیو بہرحال دی طریقی سرا مسجد تعمیر شو د مسجد د تعمیر دوران کې یاول روزو کې غنبي عليه الصلاه والسلام په دې ابو يوبن ساري زلن حکومت کې و سيزه خدای دین وروسته بیا حجريم تعمیر شو په دې مجنوي په خواته نن سه باچي بكي د نبي عليه الصلاه والسلام روزا نه دادا امهات المؤمنين کمرې کوټه مسجد تعمیر سرबिया د امهات المؤمنين حجرۃ تمیز هغه وخت اول ول کی د نبی صلی الله علیه و سلم د بیبیان یو سودار زیلانه هغه مکه کې ورغستوراغله دغه متعلق خبره کو او دوی مدینه کې انو وعده چکېدن په مکه کې شوه وا او خطبه او وعده بیا مدینه کې او شواغد اوم المؤمن عائشه صدیقه رضی الله تعالی نو بوختي ضرورت بتامیر د حجرو کې نو د حجره تامیر کړه شه د مسجد سرخوات یو دا صودار رضی اللہ انها دا پارا دویم دا عائشی رضی اللہ تانا اپیچو سم رضی روت با پیخیدن و سرور سرور با کمریا چولے کی دے لکه داسې مثال اگران چه داسې سی مسجد دیکن دی خاطب لی نو دی طرف ته دا, دا کمری دی و سرخوات مانس کی بس دیوال لیم دا کجور و شپول شاند دے متصف دا سی دا مسجد دا خوش ہو خدا حجر او د ازید چاو نو دا یو صحابي و حارسه ابن نعمان رضی الله تعالی دی مسجد سره خواږه د تربت داغ کوټه او کمرې مامري کورو نه نو چې نبی عليه السلام دا سونو ضرورت پیښه دا تخپل کور وقف کا خپل کور وقف کا اول ضرورت و دو بیا چې نور بیا او شوي نو دا تمام مکانات او کوټه موټه چې د دی حارسه ابن نعمان وې تمام نبی عليه السلام دا وقف نو پدې کړه او ما هات المؤمنین حجره جوړې کړې دا حجره هم ومغسله کجوره د تنو د شاخونو او د کچا خښتو غټونه جوړ شوې لکه مځینو ویچه غټاوه یاده خټه نه جوړ شوې بلا کو او په خټه کې لګورې شوې د قصدا حجره هم د کجوره پاڼې ماڼې او سانګې او کچا خټه د خټه نه جوړ شوې بلا کې خختا او یا گٹی د کمرو لمبئیه وی تقریباً صداسی لس دانی دا نیند شریگز دا لمبئیوہ او تقریبا شپگ لاسا پوری دا دی دا دی چوڑیوہ او چت دونو چتو چې بس سڑے بودر یدنو مسلک سکی ملگی دا چوچت نو گناتا ماشی نبویم دا بس او دا چې دا خوجره مشریق طرف ته او شان جانب طرف ته جوړ شي شداسي قبله مسجد نبوي نو دي طرف ته زا جوړو جو 19 او د دې حجره مختا ګېټونو دروازې خو بس سرکمبل او سټراټ او غیره به دا حجره مختا رازونه کړي او تمرا کوي دا حجره چې نبی عليه السلام په دې مسجد کې کله اعتکاف کو نو مسجد نه به لکه ز دا دیواله کنا دلته جمعه ته او خواح حجره نو د دې مسجد نو سر باغ شکول وغيرها کې نه نه اس اخواب اللهم المؤمنين سدينزه نو نو تاسيل برحال د نبي عليه صلوات و سلام دغه حجريم تعمیر مسجد ام تعمیر شو د ضرورت او بیا خرور او په وخت ضرورت به زيادې دي نبي عليه و سلام دې تعمیر نبار بار زید بن حارسا چه دنی بیر رضی اللہ علیہ وسلم متبرنا دیکن موبولا بیٹا رضی اللہ عنہ او ابو رافی رضی اللہ عنہ اولے گلگل مکیت بو خانه ولا ورکلت او پینزس ودیرہمیں ورکلت چه دا والا او مکیت لارش و التظمہ احل و آیال راوالے لونے وے او یو بیبی را دا سودار رضی اللہ عنہ نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا سڑے عبد الله ابن اورت کمچوتا لا رخودا آغا غولے کہ تہ سما بچی مچی او خزرہ ولل زمانیمو ولولم له کوم مل مومنین عائشہ رضی اللہ جنان حوا اسماء رضی اللہ جنان ہودا کس نہ خیال تولے کہ سما ہے را نبی علیہ السلام بلوں کے یولور رقیہ رضی اللہ عنہ آغا عثمان رضی اللہ عنہ بنیکا کہ وہ آغا ته ہجرت کړي عثمان رضی اللہ عنہ سراخ علی بعد شیدری پدې درو کې یوا وعده را زینب رضی اللہ عنہه هغه خاون هجرت ته نه وپره او لې مې او د لونغا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو فاطمه زهرا رضی اللہ او د ام کلثوم نه نو دا د او د نبی علیہ السلام بیبی سودا رضی اللہ دا مدینه ته راوځي ام المؤمنین عاشر زنان هوی د خپل رور عبد الله رضی اللہ عنہ سره مدینه ته راغله بہرحال دیشکرا مدینه ته ور رسیدل خمخه وخت لګیدل نو د دین بعد نبی علیہ السلام د ایوب ابو ایوب زنان کور پرېخو او د حجرو ته منتقل شو ام المؤمنین عاشر زنان سره نیک او ادمیا شوی نیو حجره کې یعنی وا کوټا یا یو پور کې ام المؤمنین عائشه او دیم کی ام المؤمنین الله تعالی عنہ برحال دي د ری پیسره د مسجد تعمیر او دارنګ د حجرو تعمیر خوشو دغه خبره یاده چې د نبی له صلوات سلام په دور کې پدیم مدینه کې څو نمازځیې نو یو مسجد خوې اول راتلو سره قباکې جوړ د برم مسجد مدینه بوي جوړ بید دین آباد چونکه رست و رد مسلمانان زیاده دل اسلام ترات هجرت هم که دل خوشا او بل کم چې دل تا آسو خزرجو دا مدینه خلق لگ نو د دی پا دی قبیلو که هم رو رو دعوت شورو بس اسلام تر روان بیغمر پر آتنو سر خدا تیزی نور زیاده شو لک دا دعوت پا. نو پا هر کلی کې پارا بستے کے پارا قبیلہ مسلمانان دیاتے دل او مدینہ تر لر لر پوری خوراوہ نو در لر لر زیدنا دی یو جماعت قباطا یا مجنوی تر اطلل قل کو تگرام او دا او سو خضراج دا نو چې نوچ کې که مسلمانان تعداد نو لے خکا خلق نو تقریبا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نوالا دو دونی کې که دلنا دلنا دا مزی نبوین علاوه وی نخ جمعتونه جوشو دو دونی مکالو که مدینه کی خوش قواه و مزی نبوین او وصرا نور نخ جمعتونه شوش او د مدینه ټول تال کما ایریا چې دا علاقه چه دا رغبه چه دا ندا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ما بين اللبت لابتين لفظ رہی د دو لاو منسی دو ولاری د تنبی ابي المدينه کې با اکثر زلزله راتلې او د نبی عليه السلام د هجرت مخکې داسې لز دولس کال کم زیات مخکې یو غټ زلزله راغله هغه زلزله سره زمکنه لاور وه او سمجه کم خلک مدینه منوره ته حجومری د تلی او انت سفر کوي نو کله چې شړې مدینه ته ان ترکیږي وروږه بهر دووارو طرف ته توره توره غټي شروع شي او هغه طرف ته چې هوه طرف ته دا شیخ والاډی حردې ته وایي نا طرف باندې توره غټي پرتی هغه سره دیسر څخه سر توري غټل دا غا زنجزري سره لاور او ته دا غا لاوی د غټ توري کړی نو عربي کې ملاوی ته لابا و ما بین اللابتین مدینه د دوو لاو تر منظر نو تدې چې سړے وګوري تقریبا د دې لंबी دا نبی عليه السلام د وخت د مديني شهر او د غوښه دا شي وړې وړې کلی واړکړي قبیله کمابادو نو 15 میل او چوڑاي دا شي 8 میل تقریبا لا ټولا مدینه نه او پدغه مر مدینه کې د نبی علیہ السلام دو دنین کالو کې حجره بعد نه حجومتونه او بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کیږي او دنیا نه ځي نو د مساجد او تعداد په مدینه کې 40 چې تیار رسیدل نبی علیہ السلام چې وفات کیږي 40 مساجد په مدینه کې بیا هغه موجود درې مخور دیوالی سره چې د مسجد ګیردار سره په معاشره کې نو د دې پر زمان کې به و وغر دا خیردار غرور بیا جوړ شو د مسجد نبوي د خپل وري روزيل خدای تعمیر زمان کوم بیا بیا مقرري نه مخکرو وين <تصفح> نو دا, خبر دا, دا, دا, دا, دا یو خبره ده چې مسجد نبوي د ټولو مد د پارو د ټولو مساجد د پارو یو نمونه ده مسجد نبوي کې سکيل س اعمال کېل تاسو دې دې درځه دروې دي کله چې موږ له پکاري چې خپل جماعتونو کې مسجد نبوي والا اعمال خپل خبره کوي فایې جوړې دا اعمال سره شپګ نمبر وته تلیم ته وای غا تاسو سو کورای چې مسجد نبوي اعمال چې د نو خبره خدا خدانه په نه دی پوي کړ مزان به پويول غواړي چې سره سړې وې خبر اډې رسې خبر هر جماعت بعد مسجد نبوي نقل کوي اواغه سر پتی کایچ کم چې مسجد نبوي حقیقت داړې جنن مسلمانانو د مسجد کردار ایرکړې له مولوی شهبو موامو چې کیردار کردار کچرتہ د مسجد کردار رابیدار بیدار کړی شی او هغه سی طریقې سرکار شروع کړی شي په مسجد کې څنګه چې مجینبوي کېو زموږ ټول مسالې حل کړي موږ څو نه مسائل موږ جماعت نن سبا صرف د دوه سلو رکاتو موږ پورې محسوس کړې بڅې منزو کوو په سوزان خبر وخت نور کارونه موږ پخپله نه ما مخکمه ولکي موړي چې دا د مسلمانانو د انفرادي او د اجتماعي معاملاتو مرکز درنګ مجل ویده نبیه رې سرهتوا سلام د کثیر المقاصد مرکز حیثیت لرو د کثیر مقاصد د دیناس لري لګراغین انداز یې لړ تاسو ګورئ یو هو کور نړی دی رسول صلی الله علیه و سلم خپل انفرادی شته معاملات مرکز جمعه جوړ کړي د همو حجره او کور داسې متصل جوړ کړي او سید النبي عليه السلام خوا کې دیوال په دیوال کور د نبی عليه السلام د مجلس سره مینا محبت او برایراست تعلق چې بس لاند تعلق دی کومه مختصر د النبي عليه السلام خپل نشست و برخاص دو مسجد دا نبی علیہ السلام مسجد پل بس مرکز چھوڑ پڑے کمیر او و کتاریمی سلسلے وی وکارس روی بزجومات کے کی بکیر دقران وفود وراتلل مسجد کے با ملاقات کے دا ملاقاتون کے دا بارنی وفود پل مسلمانان د مدینه ملاقات دا د دا ذکر حلقی د تاریخ حلقې په مسجد کې وې واز نصيحت په مسجد کې وو دارن دا جهاد د زخمیانو ا دا علاج انتظام به جماعت کې د مرهم پټه به جماعت کې لګي را اصحاب صفا یعنی مدرسه هون جماعت کې وا جماعت ته وسره شالن هغه طرف ته شاته دارنده دا غنیمت او صدقاتو کم اموال چې برابرتلل ماډونا یا نفلی ابو جمعه کې جمع کېدل دغه جمعه نه به تقسیمېدل مجلسونه به جمعه کې د صاحب کرامو کېدل تر دې پوري چې د اسلام او د نبی عليه السلام په حمایت او مدحه کې با هم پې دې جمعه ته په منبر رسول ویل کېدل حسن رضی الله ان هوا په منبر ونصو اشعار به ویل دغرن دو احد دا جن و اپس چکل دیر اغلی نو سردارانو شپ جماعت کے کڑے نمختلف و قبائد اهم شپاو آو داغی سوچ اور فکر دغرن جہادی تیاری او جہاد و علی اجتماعات ممجومات کے کئے کل بلکې کله کل کل با جہادی مظاہرے او جہادی کلونا عم د مسجد په صحن کې کېدل مجاهدین او مچکل خپل جهادي مظاهره کوله کنا یو مقواه نه حبشان راغلي و دانې زو مظاهره کوله جماعت کې کولم المومين زور تا خپل هوجرین هم قتل خو نبي عليه السلام را تا والا مودې نبي عليه السلام په دیوګه مې قتل او زده غي شاته د نبي عليه السلام شاته پټه شو نو دا مظاهره مسجد کې کېده دار انتحائف براتل دمت ابو سوره دمت ابو تقسیمه دل نبی عليه السلام ما سفرنا چې واپس راغی اوله حاضرې مسجد ته ودرګه تنفل به کوه ان پس به کوه ته تشریف وړه قیدیان برال النجومات بوله کې به په سن بوري تړل یعنی مسجدې ښه خانام واه وا چې لاجدا قیدخاني نه وي جوړ لکه مشوره واخر رزي کنه سمامه رضی الله عنه هر اوس تهونو سن پهوري تړل درې شپه تړل درې ورځې نبی عليه وته څنګه چل سماสุسه ناغه با وی چې موږ اسين عادی د دې لپاره به تنه شي بل زمو بلدا شي د دې ته حیمات رسوینه اثر کیږي نه مسلمان شي پدې مور اس پدې مور نه ویله اسلامي پدې شړې سره پری کې رہ. پرې رہے اچه پرې خو مخام اخبار باغ او التلاق او اوسر مسلم کو راغې کلمې وي مسلمان شي حال قیدیان بدلتا تلوی که دل پدی مسجد دارنگ فیصلی با جماعت که کیره دی قضا با جماعت که کیره فیصله باشان سزا و بار بار کده فیصله بدلتا کیره غرص دا بس اصانه چې بس مجی نبوی پیو اعتوار دارو ندواوا یعنی د مشورې مرکل ست دارو الامارتو یعنی دارو حکومت چه ورده دارو تعلیمو مدرسان ست دارو الكفالتو کفالت پکی کئی را طولبا پکی نو صحابی کنا اپا کیو نور و خلقو پکی دارو زخمیانو وغیرہ انتظام دارو لفتاو دارو القضاو دارو لعبادتو دارو لسلاو دارو لخوبیانو کارون در دقیق مسجد در دقرن غریب غربا برعلل نو د غریب غرباو د پاربا با قیدہ دلتا مسجد که اعلان کئی در چاندارا دغه یو وخت یو قدر وخ غلو چې نبی عليه السلام وکړل دای له با سم نور د لوګي فقر فاقه حالت نبی عليه السلام کور تلال سنيشت ویش بلال دی شواله اذان کوا د مسجد مډوره غونډې دوه زلمه نو چراه منځو کو مازه په نبی عليه السلام ترجې کوه بس پدی کې صاحب کرام کورونو تلال چا د خوراک شینر اورل چا کپڑے مپڑے او کمبل او ساده رورل د دې یو چې د خوراک او بلدا کمبل او ساده رو کپڑو نبی رسول الله پای کی تقسیم کوې ډېر زیات خوشاله شو دې رسول الله موږ را دارود کفالت کړ لیکن نن موږ سوجو نه یم د جمعه ته دغه کردار نه پیژنو او نه د دې لپاره سمري اقدامات دي خو ته زم د معاشره د حالات چې موږ وینو ګورو که چرته موږ د مسجد په دې کردار باندې پوښتنه د مسجد نم اغا کار غسل شروع کړي چې کوم د نبی عليه السلام د ماجینی په ویو یقینا نشي زمو ډېر انفرادي شمای مسائل